«На істини є також мода». Відчув, що стало душно, зробивши протяг, вийшов, його тягло на кухню, до слоїка з чарівним трунком. Та водночас і не пускало, змушувало шукати причин, відтягувати критичну мить. Тепер він знав, був певен, що випивши втретє ліки, втілиться у когось із предків, що побуває там, де з його сучасників ніхто не був утретє. А все, що тричі діється за тих же самих умов, стає уже закономірністю, що виключає думку про випадковість. Він мусив тепер свідомо діяти, і це його страхало. Можливо, тому він так ждав ніну, бо зустріч ця, напевно, стала б приводом відкласти час вживання зілля. Завжди вважав себе рішучим і діловим. А тут розм'як, ганебно засумнівався, коли б ще знав, куди і до кого втрапить, уживши ліки. Ті попередні пращури були людьми достойними, а раптом третій виявиться, як кажуть, не на рівні. Не всі ж були порядними, хтось ніс у собі суспільний ганч, уперше йому було небайдуже за свій родовід. Це відчуття зажевріло у ньому враз і не згасало більше. Хоч він і сердився, морока зайва, а все ж було цікаво відчуть себе на глибину з корінням. Так ніби він побільшав і став міцнішим. Дзвонять. Це Левнід сьогодні в нього великий день. Алло? Старий, ти як пив зілля? Перед обідом чи по обіді? За півгодини після їди, хіба я там не написав? Ні, вибачай, вже готове? Зварене, холоне, ти ще не вживав сьогодні? Не зважусь. Що, там страшно? Всього було бої, кров, трупи. Треба ж, як у кіно. Ні, як насправді. Феноменально, слухай, раптом пам'ять генів. Не зрозумів. Кажу, що, може, зілля вмикає пам'ять генів. А є вона? Хто знає? Щось певно є. Людина – вічна загадка. Зітхнув і раптом запоспішав. Бувай. Іду, як кажуть, в експеримент. О, як вертався? Раз – телефон. А вдруге – зілля діє лише певний час. Принаймні так здалося мені сьогодні. Ти не дзвони, я відключусь. Зідзвонимося десь під обід. Щасливо, як раптом щось не бійся. Я ж у третій. Ну, будь. І кинув трубку, як відрубав. Незар неначе бачив, як він іде на кухню, як з ручистим острахом бере посудину, в якій темніє зілля і наливає склянку. Ні. Певно, в келих. Льоня все любить пити шиком, з гарних чар. Він навіть десь добув срібляний келих, якому років триста, і пригощає з нього старим вином найближчих друзів. Мабуть, і зілля п'є з цього раритету. Ефектно так, ритуально. О, дзвонить знову. Мабуть, ще щось забув. Зняв трубку. Слухаю. Назар? Жіночий голос. «Так. Це Галина Павлівна». «А, добрий день. Я з приводу того літопису. Василь Петрович... Дякую, я вчора був у нього». «І як він?» «Не змінився. На пенсію вже пішов. Я чула». «А дав літопис?» «Власне, я й не просив, дізнався все, що треба». «На тижні я тобі дістану». Спасибі. жди я подзвоню, у мене є знайома киянка з діда-прадіда. Ну, словом, чекай дзвінка. Йому здалося раптом, що мама ще жива-здорова, що світ її виповнює усю квартиру, що пів старого Києва живе із ним одним життям, вкоріненим у рідні гори, вулиці, майдани, сквери, парки. Так, ніби він давно усе те бачив, відчув, Що має зараз пройтися містом, Глянути, мов блудний син. На дворі аж згадав, що вікна не зачинив. постояв, повагався і рушив далі. Не перший же, а третій поверх. Та й що там є в нього? Багатство він не нажив, і вже навряд чи не живе. А в цьому є щось, бути як птаха вільним. Речі не на потребу, то наш тягар — кайдани, що заважають жити йти вперед, що миті не озираючись. На площі впали в очі кущі троянд. Политі, певно, ввечері чи рано вранці, вони яскріли весело довкола скелі з вершником, що мчав крізь час. Чи думав він, в'їжджаючи колись у Київ на цей майдан біля Софії, що стане тут у бронзі, що кожен крок його діянь вивчатимуть як одкровення, як життєє святих отців або героїв Риму? Не думав, мабуть, просто хотів собі і своєму краю волі самоутвердження. Хотів того, що й весь народ. Бо рабство, смерть Лише повільна, мученицька, безславна. Став так, щоб видно було лице Богданове, і порівняв із тим, що бачив очима тезки прадіда. Не впізнавав. Можливо, тому, що бачив гетьмана лише при смолоскипах, та й на чималій відстані. У бронзі всі не схожі на прототипів із плоті і крові. Це символ те, що хочуть бачити нащадки чи політики, яким потрібна пам'ять для власних справ. І, може, в цьому благо, бо що було б з історією, без цієї слабкості людей і націй. Туристи йшли в Софію з усіх країн. Він чув англійську, французьку, польську, інші, яких не міг впізнати, і та злива мов лягала йому на душу каменем. Хто знає, звідки їдуть, щоб подивитись на цей шедевр старовини. А він, що виріс поряд, тут ще, вважати можна, і не побував. Малим колись заскакував, так то ж малим, гуляючись. Тепер не міг сказати, чому воно так сталося, хто винен, де зламалося його коріння. Йому не злежилося, не помічав, що знизу тільки камінь. Коли б не той триклятий вузол і не депресія, що враз знайшла, він, певно, й досі жив би в тій одній площині, як гідропонний овощ, рок-групи, шмотки, ігри в непересічних і повний вакуум ретроспективний. З групою якихось ледій-джентльменів через двіницю вийшов на територію Софійського музею-заповідника. Усе тут, у порівнянні з містом, були якісь низеньки.